Salmul 51. Ce te fălești într-o răutate puternice? Fără de lege toată ziua, nedreptatea a vorbit limba ta, ca un brice a făcut vicleșug. Iubite-ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăi dreptatea. Iubite-ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va dobori până în sfârșit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 Slăvite voi veac că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău că bun este înaintea cu vioșilor tăi.